Малювала з натури Катерини Білокур. Колись треба було ховатися від батька і матері, від пришелепкуватого бригадира, якого завжди супроводжував, навіть значно випереджав горілчаний перегал та запах зіпрілої шкіри кінського сідла. Бо одна справа, коли жінка спішить з поля до дому, щоб згаламагати на часничений борщ, випрати чоловікові та дітям шмаття, впорати город і дворище, але всім інше, пецити щітко і по полотні, щоб потім тим полотном у рамці зачиняти курник. Треба було ховатися від нерозуміючого, а то й заздрого ока, заздрого після того, коли до неї почали їздити знамениті люди з Полтави і Києва, коли про неї почали писати столичні газети, а тієї весни її малюнки взяли, щоб показати навіть у Парижі. Загреблянських вуличан. Катерина не стягалась, коли ця утаємниченість стала часткою її ства. Скільки разів запрошують поїхати до будинку творчості художників, надають безплатні путівки. Вона гречно відмовляється, вишукуючи різні причини і тому все, що не зможе навіть взяти пенс з руки, якщо поруч ходитимуть художники, або якщо вони житимуть через стіну. Цей свій ганч вона знає, соромиться його, як устедлива селянка своєї наготи, але силувати себе на інший лад уже нестатно. Квола бджола втрапила в задушливий шлейф нафтового диму, що валував із гайка. Трактористи палили квача в солярку, і важкий дим слався над буряковиском якраз на рівні польоту бджоли зі стартими крилами. Задихнулася, і бока совпала на цупкий прохолодний буряковий лист, що смаковито потягувався після короткої липневої ночі. Тут, при землі, дихати стало вільніше – Бо не ми ще йшов горою, поблизькою теплою сажею, Незграбно кубочився, неохоче линьав, Змішуючись із лоскіпливим, молозимом дня. Вона знала, що треба перечекати, перетерпіти, Забути про все, щоб зберегти силу, Забути про себе, або тільки зберегти себе, Не думати про поразку, коли хоч далекий відблиск надії, Коли тобі тут, під чорним крилом смердючого диму, Тревожно пахне диким маком, Треба перечекати і ще раз вижити. Може, і в останнє? Вона розслабилась до решти і стала засинати під запах дикого маку гетьманського урочища. Біля болота Катерина роззулася, сховала туфлі в плога пазухатої верби, що двічі вже своїми колінячками перегороджувала горловину краниці. Пішла на через густо заткані мохом та осокою мочарі, бо знала, що вона цього літа стала такою легенькою, Найтонша крига не проламається, а зарусле багно не засмокче її вуттого тіла. Пабло завзято гатив кулаками глину, ганяв погасну цигарету з кінця в кінець цього широко розрізаного рота, а руди чотири оки і над бурштивами новими бульбашками його очей з такою точною аж банальною симметричністю розташувались дві чорні цятки і Пабло завжди здавалося, що собака стежить за ним чотирма горлами одразу. Супроводжував поглядом кожен його рух. Вина ставала далі податливішою, пріла, вкривалась дрібною росою. Але Пабло молотив і молотив її кулаками, наче силувався до решти зламати її нору, вигнати дух непокори і зачайної сваволі природи з цього шматка матерії. Він боявся, що глина не віддасть свого єства його рукам, що вона лише прикидається покірною, а потім виникне, викине такого коника, не отягмешся. Він любив глину за її постійний спротив, за її чертівську підступність, любив тому, що перемога над глиною це була водночас і перемога над самим собою, а може й тому, що десь у надрах його людської свідомості жила, не захарастали її тотальні катаклізми норовистого ХХ століття, біблійська віра у самогутність глини, випробована ще Адамом, який не розбився, не розпорошився лише тому, що перейшов крізь випробування вогнем. Підскрапував з кінця його масивного, як ручка біля дверей, іспанського посольства в Парижі. Носа так він і сам його іменував, за жартом маскуючи свою одвічну ностальгію по Іспанії, краплини непомітно зісковзували в глиня немісиво, і рудий, наче викарбуваний з бронзи, начищений пастою і покритий банальним лаком, Сисько ловив оком кожну краплину, мимоволі ворушачи язиком, ніби злизуючи їх. Париж стояв по погорну теплій літнім ріці, Облизні хмар вертілись на гостряку Ейфелевої вежі, як мателики на шпильках. Камені химери на соборі паризької богоматері Підставляли під дощ, запорошені обличчя, Мокрими батіжками дощ підганяв сель, Щоб так швидше. Однак її важко вивести з рівноваги, і від уїдливих ударів на її тілі вискакували тільки піняві бульбашки. Монотонно буркотіла вода в ринвах, шипіли колеса на мокрій асфальтівці, наче забути якимсь молоком збігав на гарячу плиту.